Частина 16. Розділ 5. «Завтра вранці я хочу, щоб ви передали ці роздруківки Джулії Шамвей», – сказав їй Барбара. Але Офіс Демократа замкнений, там темно. Джулія майже, напевно, зараз там, де коїться о той якийсь шарварок біля Маркету. Там же, лебонь і Піт Фріман з Тоні Гаєм. Тож, що їй тепер робити з матеріалами Гові, яким він дав назву «Вейдер»? Якби їй трапилася поштова скринька, вона могла б витягти з торби коричневий конверт і вкинути його до щілини, але поряд жодної щілини. Бренда прикинула, що може або піти пошукати Джулію біля маркету, або повернутися додому, почекати, поки там усе заспокоїться, і Джулія сама повернеться до редакції. У її далекому від сприятливого логічному мисленню стані жоден з варіантів не здавався прийнятним. Щодо першого, то, судячи зі звуків, у «Фудсіті» розгортається повноцінний бунт, а бренді не хотілося бути в нього втягненою. Щодо другого, цей варіант виглядав, вочевидь, кращим, раціональним. Хіба прислів'я «все отримує той, хто вміє чекати» не належало до найулюбленіших Джима Ренні. Але чекання ніколи не було сильною стороною бренди, а її мати теж мала свою примовку. «Зроби справу, та й поготів». Так вона і вирішила зараз. Побачитися з ним, вислухати всі його пишні декларації, заперечення і виправдання, а тоді запропонувати йому вибір. Піти у відставку на користь Дейла Барбари або прочитати про всі свої брудні оборудки в демократі. Конфронтація для неї – це гіркі ліки, а гіркі ліки й треба якомога швидше проковтнути і сполоснути рота. Вона собі збиралася потім сполоснути рота подвійним бурбоном – і сьогодні не чекатиме до полудня». «Ось тільки… не йдіть до нього одна». Барбі це також казав. А коли спитав, кому вона довіряє, вона назвала Ромео Берпі. Але в Берпі теж зачинено. Що їй залишається? Питання лише в тім, чи не заподіє їй якоїсь шкоди великий Джим, і Бренда вирішила, що ні. Фізично, як їй вважалося, вона від нього захищена. Тому неважливо, чого саме остерігається Барбі. Ця обережність – безумовно результат його воєнного досвіду. З її боку, це була величезна помилка. Проте також зрозуміла – не одна вона чіплялася за уявлення, що світ залишився тим самим, яким він був до купола. І все ж таки проблема з папкою Вейдер нікуди не поділася. Бренда могла побоюватися більше язика великого Джима, аніж якоїсь тілесної небезпеки від нього – але вона розуміла, що було б божевіллям з'явитися на порозі його дому, тримаючи в руках ці папери. Він може забрати їх у неї, навіть якщо вона скаже, що це не єдина копія. На це вона вважала його цілком здатним. На півдорозі до верху міського пагорба вона дійшла до Престіл-стрит, яка обрізала північний край міського Майдану. Перший дім на цій вулиці належав Маккейнам. У наступному жила Ендрія Грінел. І хоча в раді виборних вона завжди перебувала у затінку двох чоловіків, Бренда знала, що Ендрія – чесна жінка і недолюблює великого Джима. Як не дивно, Ендрія схильна була до шанування Енді Сендерса, хоча з якого дива хоч хтось може сприймати його серйозно, це було поза розумінням Бренди. «Можливо, він чимось на неї тисне», – промовив голос Гові в її голові. Бренда ледь не розреготалася. Та це ж смішно. Важливо те, що, до заміжжя, за Томі Грінелом прізвище Ендрії було Твічел. А Твічели всі вперті, навіть найсмиренніші з них. Бренда подумала, що вона могла би залишити конверт із паперами Вейдер у Ендрії, якщо її дім не замкнений і порожній. Утім, навряд, подумала вона. Хіба не казав їй хтось, що Ендрія лежить хвора на грип? Бренда перейшла через мейн стріт репетируючи, що вона скаже. «Можна це полежить у тебе. Я повернуся по нього за півгодини, а якщо не повернуся, віддай цей конверт Джулії газетярці, а також повідом Дейла Барбару». А якщо її спитають, чому така секретність? Бренда вирішила, що краще відповісти прямо. Новина про те, що Бренда вирішила змусити великого Джима до відставки, можливо, подіє на Ендрію краще за подвійну дозу та міфлю. Попри велике бажання, якомога скоріше зробити свою неприємну справу, Бренда трохи затрималася перед будинком Маккейнів. Він виглядав порожнім, але в цьому не було нічого дивного. Чимало родин були відсутні в місті, коли опустився купол. Тут же було дещо інше. Слабенький запах, ніби всередині лежить і псується якась їжа. У ту ж мить день їй стався спекотнішим. Повітря затхлішима звуки того, що відбувалося у Фудсіті, геть далекими. Бренда зрозуміла, в чому справа. Вона відчула, що за нею спостерігають. Стояла і думала, скільки з тих зашторених вікон мають вигляд заплющених очей. Але не в суціль заплющених. Очей крадькома підглядаючих. Жини геть, ці думки, жінко, у тебе є нагальні справи». Вона вирушила до будинку Ендрії – тільки один раз затримавшись, щоб озирнутися через плече. Не побачила нічого іншого, окрім дому з заштореними вікнами, що стояв собі похмуро і лише трохи пах гниючими харчами. Тільки м'ясо псується так швидко. «Певне, багато м'яса запасли в себе в холодильнику Генрі з ладонною», – подумала вона. Це Джуніор підглядав звідти за брендою. Джуніор на колішках Джуніор в самих лише трусах, у голові йому грюкало і стукало. Дивився він з вітальні з за краєчка штори. Коли вона пішла, він повернувся до комірчини. Він розумів, що невдовзі йому доведеться розлучитися зі своїми подружками. Але зараз він їх потребував. Потребував темряви. Він потребував навіть того смороду, що здіймався від їхньої почорнілої шкіри. Після того, як вона тричі покрутила ручку старомодного дверного дзвоника, Бренда вже вирішила, що найкраще їй буде повернутися додому. Вона вже почала відвертатися, але тут почула повільне човгання кроків, що наближалися до дверей. Вона набрала усміхненого виразу Привіт, сусідонько. та так і застигла з ним на обличчі, побачивши Ендрію, щоки бліді, темні колона навкруг очей, волосся в безладі, пояс халата напіврозпущений під халатом піжама. І цей будинок також смердів. Не з огнилим м'ясом, щоправда, а блювотинням. Посмішка Вендрії була такою ж блідою, як її щоки і лоб. «Я знаю, який має зараз вигляд», – промовила вона. Не промовила, проквакала. «Мені не хотілося б запрошувати тебе всередину. Я вже поправляюся, але ще можу бути заразною». «Ти була у доктора?» «Та, а вже ж, звісно, що ні. Доктор Гаскіл помер. Ти показувалася Расті Еверету». Так, я була в нього, відповіла Ендрія. Скоро все буде гаразд. Він мені так і сказав. Ти вся опріла? Поки що лихоманить злегка. Але все вже майже минулося. Я тобі навіщось потрібна, Брендо, Чимось можу допомогти? Вона ледь не сказала ні. Не хотілося навантажувати цю жінку, котра, вочевидь, була ще хвора, відповідальністю за те, що лежало в її торбі. Але тоді Ендрія сказала дещо, що перемінило думку Бренди. Великі події часто обертаються на дрібних коліщатках. Мені так жаль, що це трапилося з ГОВІ. Я любила цього чоловіка. Дякую тобі, Андріє, не тільки за співчуття, а й за те, що назвала його не дюком, а ГОВІ. Для Бренда він завжди був ГОВІ, її дорогим ГОВІ, а папка Вейдер була його останньою роботою. Можливо, найбільшою його роботою. Раптом Бренда вирішила пустити ці документи в роботу більше не відкладаючи. Вона полізла рукою до турби і витягла звідти коричневий конверт з написаним на ньому друкованими літерами ім'ям Джулії. «Ти можеш це потримати в себе для мене, мила, тільки якийсь час. У мене нагальні справи, а я не хочу брати це з собою». Бренда відповіла б на будь-яке питання Ендрії, але та їх, вочевидь, не мала. Лише взяла пухкенький конверт з дещо спантиличеним, чемним виразом, і це було добре. Економило час. Крім того, таким чином Ендрія залишалася не в курсі, а отже могла зберегти свій політичний запал до потрібного часу. «Радо», – погодилася Ендрія, – «а тепер, вибач мені, мені краще лягти, але я не збираюся спати». Додала вона так, ніби Бренда не погодилася з її наміром. «Я почую, коли ти повернешся». «Дякую», – сказала Бренда, – «ти п'єш соки?» «Галонами». «Займайся своїми справами, Мила, я збережу твій конверт». Бренда хотіла було ще раз їй подякувати, але третя виборна Честер Міла вже причинила двері. Під кінець її розмови з Брендою у Ендрії почало бурлити в животі. Вона стримувалася, але то була боротьба, яку їй випадало програти. Вона бовкнула щось про соки, порадила Бренді займатися її справами і затраснула двері перед обличчям бідної жінки а сама бігом кинулася до смердючої ванної кімнати з народженим глибоко в її горлі булькотінням «Урк-Урк». По дорозі у вітальні біля дивану стояв приставний столик, і вона, пробігаючи повз нього, пожбурила, не дивлячись туди, конверт. Конверт сковзнув полірованою поверхнею і за її краєм завалився у темний проміжок між столиком і диваном. До ванної Ендрія встигла, але не до унітаза. Що було й непогано, оскільки той вже був майже переповнений застояними, смердючими викидами, яких позбавлявся її організм упродовж минулої ночі, котра здалася їй безкінечною. Натомість вона нахилилася над ракуваною і блювала, допоки їй не почало здаватися, що ось ось в неї відірветься стравохід і вивалиться з рота, ляпнувши на забризкану порцеляну, ще живий і пульсуючий. Цього не трапилось. Але світ помер, заколихався перед нею на високих підборах, стрімко маліючи, втрачаючи матеріальність, і вона похитнулася, намагаючись не зомліти. Відчувши себе краще, вона повільно пішла коридором на ватяних ногах, тягнучи руку по дерев'яній панелі для рівноваги. Вона тремтіла і чула бентежний стук своїх зубів. Жахливий звук, який вона сприймала, як їй здавалось, не вухами, а зоровими нервами. Їй навіть не мріялося спробувати піднятись на другий поверх, до спальні, натомість вона попрямувала на задню веранду. На веранді мусило бути вже холодно в кінці жовтня, але сьогодні в повітрі стояла задуха. Вона не лягла на старий шезлонг, а буквально впала в його затхлі, проте невідмінно утішливі обійми. «За хвилину я встану», – сказала вона собі. «Дістану останню пляшку Поланд Спринг з холодильника». І змиє цей хидотний присмак у себе з зро... але на цьому її думка вислизнула геть. Вона запала в глибокий, непробудний сон, з якого навіть невпинне смикання власних ніг і рук не могло її розбудити. Вона побачила багато сновидінь. Один сон про страшну пожежу, з якої кашляючи й ригаючи тікають люди, шукаючи собі будь-якого місця, де повітря ще залишилося чистим і прохолодним. Інший був про бренду «Перкінс», котра приходить до неї і віддає якийсь конверт. Ендрія його відкриває, і звідти лізуть безкінечною стрічкою рожеві пігулки оксиконтину. Прокинувшись увечері, Ендрія не пам'ятала своїх снів. Не пам'ятала вона також і візиту до неї бренди. «Ходімо до мого кабінету», – привітно запросив Великий Джим. «Чи хотіли б ви спершу чогось випити? Є кола, хоча, боюсь, вона тепла». «Мій генератор заглух учора ввечері, закінчився пропан». «Але я гадаю, ви знаєте, де ви могли б його дістати», – сказала вона. Він запитально здійняв брови. «Там, де ви виробляєте метамфітамін», – пояснила вона терпляче. «Як я розумію, ґрунтуючись на записах Гові, ви варите його великими порціями. За Запамеречлові кількості, як він це визначив. Для цього потрібно багато газу». Тепер, коли вона перейшла безпосередньо до справи, куди й подівся її нервовий переляк. Вона навіть отримувала свого роду холодне задоволення, дивлячись, як наливаються кольором його щоки, і кров приливає до лоба. «Я не маю уявлення, про що ви говорите. Я гадаю, ваша скорбота...» Він зітхнув, розводячи своїми товстопалими руками. «Давайте зайдемо. Обговоримо все, я допоможу вам заспокоїтись». Вона усміхнулась. Те, що вона могла усміхатись, стало для неї відкриттям і допомогло їй уявити собі, ніби зараз на неї дивиться Гові, звідки лязь, і нагадує їй, щоб була обережною. Цієї його поради вона планувала дотримуватись. На передній галявині Ренні серед упалого листя стояли два дерев'яних крісла «Адірондак». «Мені буде цілком зручно тут», – сказала вона. «Справи я волію обговорювати всередині». А чи не воліли би ви побачити власне фото на першій сторінці Демократа? Бо я це можу вам організувати. Він здригнувся так, ніби вона його вдарила. І на коротку мить вона побачила ненависть у тих його маленьких, глибоко втоплених свинячих очицях. Дюк мене завжди не любив, тож я здогадуюсь, що його почуття могли природним чином передатися. Його ім'я було Гові. Великий Джим підняв руку – немов кажучи, що не має резону сперечатися з деякими жінками, і повів її до крісел, що стояли обличчям до мілл стріт Бренда Перкінс проговорила ледь на півгодини, з кожним своїм словом, набираючись дедалі більше прохолодного гніву. Метамфетамінова лабораторія з Енді Сендерсом і майже, напевне, Лестером Когінсом у ролі мовчазних партнерів. Масштаби запаморочливі, можливе місце її розташування – розповсюджувачі середнього рівня, котрим обіцяна недоторканість взамін на інформацію, грошові потоки. Як діяльність розрослася до такого рівня, що місцевий фармацевт уже не міг безпечно постачати необхідні інгредієнти і знадобився імпорт з-за океану? Сировина завозилася до міста на машинах з логотипами біблійної компанії Гідеон, сказала Бренда. Гові прокоментував це так. Розумні аж занадто. Великий Джим сидів, дивлячись на мовчазну вулицю перед собою. Вона відчувала ту злість і ненависть, якою пащило від нього. Немов жаром від пательні. «Ви не зможете нічого з цього довести», – нарешті промовив він. «Немає значення, якщо матеріали Гові опиняться в демократі. Це не зовсім те, як годилося би, але якщо і є хтось, хто розуміє такий обхідний маневр, то це саме ви». Він махнув рукою. «О, я певен, ви маєте якісь матеріали, але мого підпису там нема ніде». «Він є на документах «Таун Венчерс», – сказала вона. І великий Джим гойднувся в своєму кріслі так, ніби вона раптом підскочила і зацідила йому кулаком у скроню. Компанія «Таун Венчерс» зареєстрована в Карсон-Сіті, а звідти з Невади гроші простежуються до Чунціна, фармацевтичної столиці Китайської Народної Республіки». Вона посміхнулась. Ви вважали себе розумним хіба ні? Таким розумним. Де ті документи? Я передала копію всіх матеріалів Джулії сьогодні вранці. Уплутувати в це Ендрію було останнім, чого б їй хотілося. А розуміння того, що папка з документами перебуває в руках редакторки, може швидше зробити його смирнішим. Він міг вважати, що сам або удвох з Енді Сендерсом вони зможуть притиснути Ендрію. Інші копії існують. «А як ви гадаєте?» Він хвильку поміркував, а тоді промовив. «Я не вплутував у ці справи місто». Вона на це промовчала. «Це робилося на добро місто. «Ви багато чого не робили на добро місто, Джиме. У нас та сама система каналізації, що була і у 60-му році. Озеро Честер забруднене, діловий квартал агонізує. Тепер вона сиділа прямо, вчепившись у поручні крісла. «Ви лицемірний сучий трупний хробак». «Чого ви бажаєте?» – він дивився прямо перед собою на порожню вулицю. На скроні в нього смикалася товста жилка. «Щоб ви оголосили про свою відставку. Влада перейде до Барбі. Згідно з президентським...» «Я ніколи не піду у відставку на користь цього Нікчемахи. Він обернувся обличчям до неї. Він усміхався. Недоброю усмішкою. «Нічого ви не передавали Джулії, бо Джулія в маркеті дивиться на бійку за харчі». Можливо, ви тримаєте папку Дюка десь під замком, але копію ви не передавали нікому. Ви спробували зайти до Ромі, потім спробували до Джулії, а тоді прийшли сюди. Я бачив, як ви йшли до міського Майдану. Ішла, погодилася вона, і мала папку при собі. А якщо сказати йому, де вона її залишила? Це означатиме поставити Ендрію в негарну ситуацію. Вона почала підводитись. «Ви мали шанс, тепер я йду». Інша ваша помилка полягає в тому, що ви вважали себе в безпеці на вулиці, на порожній вулиці. Голос його звучав ледь не по-доброму, і коли він торкнувся її руки, вона обернулася на нього поглянути. Він ухопив її за обличчя і крутонув. Бренда Перкінс почула різкий хруст, як ото, бува гілка трісна під вагою заледенілого снігу. І слідом за цим звуком вона поринула в бездонну темряву намагаючись встигнути погукати на ім'я свого чоловіка. Великий Джим зайшов у дім і дістав з шафи в передпокої карту за стих, що дарував відвідувачам салону уживані автомобілі Джима Ренні, а також пару рукавиць. І гарбуза взяв з комори. Бренда так і сиділа в зручному кріслі Адірондак, уперший упершись собі під боріддям в груди. Він роззирнувся навколо. Нікого. Світ належав йому. Він надів їй на голову картуз, низько натягнувши козирок. На руки рукавички, а на коліна поклав гарбуз. Наразі цього цілком вистачить, подумав він, поки додому не повернеться Джуніор і забере її туди, де вона може доповнити душогубний рахунок Дейла Барбари. А до того побуде звичайним напханим ганчір'ям хеловінським опудалом. Він перевірив її торбу. Там лежав гаманець, гребінець і якийсь роман у паперовій обкладинці. Отже, з цим усе гаразд. спочиватиме поки в підвалі, за недіючою піччо. Він покинув бренду в насунутому на лоба картузі і з гарбузом на колінах, а сам зайшов у дім, щоб заховати її торбу і чекати на свого сина.